ونستهينه ونستغفره ونأوذ بالله الشرور ينفسنا ومن سيئاتها معلنا من يهدي إلاه فلا مودلاله ومن يهدي فلا حادي له وأشهد لا إله إلا الله واحده لا شريكنا وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعليه, وعليه وأصحابه وانتبعه بإحسان الله من دين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور المخدثاتها وكل مخدثة بداع كل بداع للعلك والدلات في النار Nastavljamo sa tematikom vizan za namazka vremena. Mi na Slovudi smo tamo vremena kojima zabranju planjati. Prije toga imamo još nekoliko mesela vizan za naklanjavanje. Znači imamo još nekoliko mesela vizan za naklanjavanje. Prva od njih je, znači na sela je naklanjati odmah propušteno namaze odmanka se kad se sjetimo saznamo da smo mi propustili ili je ili je dozvoljeno i odgoditi na određeno vrijeme Prije toga sam da da ovaj da početim da kada smo govorili o namjernom ostavljanju namaza i smo da belo razilaženje učnjake ima potom pitanju Iako je džumor učenjaka na stavu čak četiri mezeva po zvaničnom stavu, da je važiv naklanjati i ono ko bez ostavi namaz i ono ko uz opravdanje ostavi namaz. Znači namirno ostavi. Ko namirnost i ko nenamirno ostavi namaz. E, Rekl smo da je učenjaka na tome, a, a drugi stav učenjaka je da da se namirno ostavljene namaze, odnosno neopravljeno ostavljene namazi ne trebaju naklanjati. <tuh> tu samo posjećam zato što je vezano za ovu sljedeću tematiku, to je naklanjavanje, da li kada, kada treba naklanjati, treba naklanjati odmah ili ili može se odgotiviti u vrijeme. Jer ovdje je riječ, znači, o, mi ovdje govorimo po onom stavu koji smo dali prednost, a to je namirno ostavljene namaze, se ne trebaju naklanjati, nego treba učiniti obuk. Pa imat ću to u vidu, znači mi sada govorimo o namazima koji su ostavljeni zbog zaborava, zbog da osoba prespava ili zbog padanja u nesvijest, bolesti određene i tome slično. Po ovom pitanju, znači obaveze naklanjavanja namaza da li odmah ili na odgodu, imam dva, dva poznata stava učenjaka, Prvi stav učenjaka je da je važim odma naklanjati namaz. Čim se osoba sjeti da je propala namaz ili čim čim se probudi iz sna ako je prespavala. Izuzeto kod je pravi neki učenjac navodi izuzetak je tome recu mako bi oni koji su novom stavu izuzetak tome bila kako bok tjelesne slabosti bolest ili straha, ne može odmada naklanja. E, ovo je stav džumvora učenjaka, između ostalih od mezejeva, znači e, na tom stavu je Ebu Hanife, dok, e, dok imamo, ovaj, u, u različitim knjigama prenose i različitih stavove. Ovaj, Negde prenose da se hanefijski mezeb na drugom stavu, a da je Ebu Hanife na ovom stavu i tako dalje. Uh, trebalo je vrat, znači da ima unutarnje nefisko mezoverkapriz liječi. U glavnoj je Buhari fenom stavu Malik imama, <coughs> Ibn Temje, i mama Ibn Taymi je da i je zoveri ostali. E uh, znači oni smatraju da je važan odma nakad namaz osoba kada uh, ako je prespavala ili se sjeti da je zaboravila. Dokazuju to sa nepoznatim hadisom. Poznatim hadisom koji je došao od Tefka ligi u rivajetu Odiva eto kod uh, modafqa lehi rivate došla men nesian salati. Feli salih ida zekera, ko zaboravi da klanja namaz, neka klanja kada se sjeti. La kafarat laha illa zalik, nema kafarat za tu osim toga. Wakim <coughs> salata da zikrika i poslanik sallallahu se wasallam s pominom kuranski ajat i kuranskog ajata. <coughs> dok u kod muslima imam još dodatak evo naame anha ili prespava namaz. Znači u rivajet kod muslima. Mada uopično kada knjigama prenosi kažu hadisi mutefeku na lihi ko uh, ko zaboravi da klanje prespava namaz i da je mutefeku na lihi to je uh, mala kreška, jel? jer samo je kod muslima došao u rivajet kod prespava dodatak i ko prespava, kod zaboravi da klanje namaz i kod prespava. Kod uh, Načon dokazuju da u ovom hadisu došlo o varije, Feru Sandiha ida zekra, neka ga klanja čim se sjeti. Čim se sjeti da je zostao na nas. Ko zaboravi klanja? Pa kaže da to ukazi na na naredbu. A naredba naši znači da je važan drugi stav učenjaka. Drugi stav učenjaka je oni stav oni koji kažu Da, znači opravno je zostavljen namaz zbog sna zaborava, nesvijest slično, nije važi odmah naklanjati, nego je mu stehap. U stehap je odmah naklanjati. A vađi da se naklanja od nekom doglednom vremenu poslije, to jest može se naklanjati neka poslije, može se odgoditi. Prakično to znači, po ovom stavu, znači osoba kako bi ustala ujutro, videla da je prespavala sabah namaz, znači nije vađi da odmah ustane i naklanja, nego može još da je spala kola sata sata vremena koliko koliko hoće ili ima vremena i tako dalje. Znači ne mora da hanjiti. Ovaj stav je stav šafisko mezeba. Onda je Kikin ga raspomjeđeo da to stav hanefisko mezbunk hanefisko mezbe i tako znači zalaženje. Njihovi argumenti su odprilike njihov argument poznat jadis ode bu katadi hadi su tefekonali. Ono sobilje ga Buharija, nije, nije, nije muslim, ova je ovaj rivad koji nas interesi. Uh, Odebu Horeyri radi Allahanhu, uh, Odebu Horeyri kod muslima, a Odebu Hathari došlo u Buhari. Uglavnom, ista je priča, rič o istoj priči, istoj događaju. A to je, uh, u muslimu kaže da je bilo bitka na, na hajderu. <tosim> <tosim> U, toj, u tom događaju prošlo da su poslanik sa lalahova, ali instante sa shabima, e, legli noću, naći bili su bitki, pa su legli noću da spavaju, a Bilal, radi Allah, ono je bio zadužen da ih probudi. Pa je bilala znači on je nastao da ne zaspi, pa je Bilal uhvatio san, pa su svi prespavali sa vam namaz. Znači, niko se nije probudio sve dok im nije sunce obasjalo lice, dok im nije udarilo sunce u lice. E, Uri Vajt kod, kod uh, Buhari je došlo da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, uh, Allah je uze vaše duše, <clears throat> pa kada je htio, vratio ih je. I onda je naredio Bilal i rekao, ustani i provučite za. I ovo je, ovo je, znači, taj dokaz koji im da kaže u nastavku uzeo je abdest, pa kad se sunce podiglo i po, e, povjerilo, us, e, ustao je na nas. Pa kaže, oni, znači, Hadista se razumije da će da ni odmah klanjao. ni znači, nije planjeno, prošlo određeno vrijeme. Oni su vidli prespavali, znači, ili su prespavali. E, odnosno, izašlo je sunce. Ali, znači, nakon toga... Uh, kaže, uzeo je abljez, pa kad se sunce podigli, još se sačko da sunce podigni uh, i da pobijeli, kaže, onda je ustao i klanio poslaniksa, klanio i naravno oni sad nisu klanio namaz. Kod muslima je došlo da je poslanik sa lalama ono sve mi rekao, uh, to, i druga strana dokazuje sa tim kaže, neka svaki, svaki čovjek uzme za glavu svoje jahalice, neka svaki čovjek uzme za glavu svoje jahalice, فَيْنَهَادَ مَنْزِنُوا حَدَرَنَا فِيهِ شَيْتَان je ovo mjesto kaže, došao ono i pristuje sa nama, sa nama je šeitan na tom mjestu. Kaže, pa su poveli aalce, u apsolutno to mjesto. Zatim je abdistio poslanik s.a. l.a. l.a. l.a. Sad na rijeđe bilo da prući i kamet i klanjao, i klanjao je, umri. Ovo je ja tošlo i kamet u prošlom došlo je da su eza prući. I klanjao je sabah. Pa je kaži u tom rivajtu, ovdje pojedin da opet dokaz, u ovom rivajtu kod muslima. Pa kad su planjali namaz rekao je, men nesija salatin u name anha ko, kaži, ko zaboravi klanjati namaz, neka ga klanja kada se sjeti. Pa da kaže učenjaci s kojim dokazuju kaže u ovom hadisu je došla, da je poslanik sallallahu azz spojio to da je nije odmah klanjao namaz, napustili to mjesto gdje su prespavali, odšli na drugo mjesto, pa su klanjali poslije toga, nisu odmah naklanjali. A onda je još rekao taj hadis iz kojeg se razumije, iz kojeg dokazuje suprotna strana, ko se sjeti da, da, da, ko zaboravi klanjati namaz, neka klanja kada se sjeti. Pa je, kaže, spoj tih riječi u praksi pokazao da se ne misli da se klanja odmah. E pa kaže Imam Šafije znači ovu ukazu, ova dva rivajata od ukazu na, na to poklapaju se oba, jel, da poslanih sallallahu alejhi ve sellem znači nije nije klanjao, nije klanjao odma, nije naklanjao, pardon, odma te propušteni namaze. E, Allah za najbili znači na osnovu ovih, ovih spominuti spomenutih ovih rivajata u red osam kod Muslima e, u ovaj stav od Imama Šafije ima jasan osnova znači da nije da ni važi podma nego mustehab odma Io porili ovo je li ovaj stav se poznat stav glavno mi ovaj stav prvi učimo da je važno naklanjamo zbog zato što je taj hadis kao jasako sam kod dan je do hadis kada ga sjeti neka klanjaje. I tako smo učili kod Šejhova. Među tim ovakoj ovakoj reziljaženje znači učenjaka stavovi učenjaka. znači to je ta, to je ovo pitanje vezano kada treba da se da se naklanja. jedan i drugi stav dokazuju sa istim sa istim hadisima. E, Na poslodu učenjacu govorili o redoslijedu naklanjavanja propuštenog namaza. Nači, dali kada čovjek propsti e, neki namaz, pa pa u sljedećem e, namazkovremenu, da li da, da li mora klanjati? Da li mora klanjati onaj propušteni, pa onda onaj koji nastupio ili e, ili nije obavezno. E, kada su učitelji danas govore o tom pitanju, oni uglavnom spominju hadiso od Jabrela radijallahu da Omer ibn khattab onaj poznat je hadis mutafek alayh u bitka na Handeku odnosno bitka protiv saveznika Omer radijallahu je došao znači tog dana jednog dana u bitci na Handeku nakon što što je zašlo sunce govor govori određenu određene riječi vrijeđanja ili psovanja je od kafira Kurejija uh, džele subbu kufar Kurejish i rekao ja ja rasulullah ma kitu usalli al-asr hatta kadat al-shams Kaže kaze Allahu poslanici kaže ja nisam nisam stigao da klanjam i kindi u svedok nisam u uh, sunce zašlo pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže vallahi ma salaytu akareta kome la nisam ni ja klanja mislim neki ja. pa kaže pa je uzeo abdest i mi smo uzele abdest O hađi ovaj sa hadisom Kaže pa je klanjao salat al-asr ba'de ma Pa je klanjao kaže Kindiju nakon što da s sunce. Kaže tuma salat ba'dha al-maghazi. Zati metlanja on kaže akşam namaz. Hadis znači već sam rekao mutafala ih. U ovom hadisu glavno poenta došla znači da većo propustili Kindiju, pa kad je na sub akşamskog prvo su klanjali, prvo su klanjali Kindiju pa onda akşam namaz. Također dokazuju dokazuju obavezu, odnosno da je važiv da naklanjavanje bude po redoslijedu, odnosno prvo treba naklanjati onaj što je propuštio, pa onda klanjati onaj koji, je, koji slijedi. Sa hadisom Udebu Saida El Hudrija radi Allah manhu, koji bilježi Nesaj Ahmed i Mihozeime i Ebu Jala u svom usnedu, u tom hadisu je došlo da, da Naci is ista bitka na na e, pa kaže u njemu je došao kaže bili smo spriječeni kaže uh, ubisna Anisalat hata uh, kan uh, bad al maghrib kaže nisu uh, uspješni da klanjamo kaže uh, čak da je došlo vrijeme kaže akşam namaze. kaže uh, a onda je, kaže uh, poslanik sallallahu alejhi ve sallam pozvao bilala <laughs> kaže fe aqame, sad ode, razumije si zbog gdje su da nisi klanjali, pa si kaže fe aqame dhuhrah, fe sallaha, fe asana salateh. Kaže pa je vručio i uh, za poodni namaz pa kako smo ga klanjali, kaže fe asana salateh, pa smo ga klanjali poodni, uh, uh, kaže kema kane usalija, kao što se klanja fi vakti, onako kako se klanja u, uh, u njegovo vrijeme poodni namaz. Kali su mu Da klanja da, da, da proči kameza za za Ikindiju. Pa smo klanjali Kalifa Hasema, Hasemova salate, salate kema kane usamliha fi vaktiyat. Kali kao što klanjamo, ovo je bitno to što navodi ovaj, kao, kao što se klanja u njegovo vrijeme. Ješe nađo što se pitanje kako se u kojem obliku se nafanjamo na u smislu da li se uči na, na glas ovdje ovaj, gdje se uči na u sebi, tako dalje, obrnu, tak si mu safir, pa prvo si namaz, pa dođeš, a više nismo safir i obrnuto. Znači, vrača se, dokazuje se sa ovim hadizom. Pa nakon toga kaže i akšav namaz, da ne spominje naraskom, na isti način, znači u istej riječi spominute, kaže i, i onda kaže i pamela. Aisha kaže ajonda kaže ja ci u namaz pa pa ga kaže fasallaha pa, pa tako diklaňam na isti način kaže uh, ka, wa, wa dalika qabla an yunzil an, an yunzil Allah uh, uh, fi salat an, an yunzil fi salati da Allah je objavi bien o namaz ustrano koji ja pisem da je hiftu bi uh, rijal fi rijal A kada se bojite, onda klanjajte hodajući ili jahajući. Kako došlo u hadisu? E, Uglavnom, oba hadisa se dokazuje redoslijeda, obaveza da se naklanjava po redoslijedu. <hums> I to je stav džumura učenjaka. Znači da je važiv da se kada se naklanjava, naklanjava se po redoslijedu. E, A onda imamo stav opet se šafija uđi u imam šafe kaže da mu stehab da da bude podredno da nema, da nije važbe kaže to što se što radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači to je dijelo. nije to riječ imam obaveza jer to radio dijelom, a dijelo ne ukazuje da je važbe nego da tako da to mu stehab rada treba tako urade i to je poznato znači razvežen sul fika je uh, da li se daje onaj dali dijelo radi, poslanica Salemi, sa ne njema, ili ne ustrajava, da li ukazuje da je to vađiv, ili šta ako dođe kolizija između riječi, jedno naređeo, di li radi drugačije, kao što imamo ovamo, ovaj ima pitanje ovo, kada je obavezan naklanjati, da li odmah kad se sjetim u namaziru, ili može se odgoditi, znači tu imamo koliziju između onog što je riječima, rekao, ono što radi u praksi. Allah zna najbolje bliže, znači, ovo, na znači, čemu je džumu uručenjaka, na znači, čemu je šafir, znači, hadisi jasno ukazuju da je u oba slučaja, poslanik, salalahu, ali se nam naklanja po redu e, Pa su učenjaci nakon toga e, u kojim situacijama je e, spada obaveza naklanjavanja po redu slijedu. Pa sam navijelo ti neke pijeslučaje na ono različiju određenu. Prvi je slučaj, znači, ako je e, ostalo zbog liku dvah tijela. Ostalo je malo vremena da se klanja onaj postojići namaz. Znači namaz u kojim, kojim, kojim znači, ostalom, recimo ako smo ovaj, propisili povodni namaz i u vrijeme kindije namaza sjetili smo da smo, smo propisili povodni namaz. Međutim, za, za kindiju namaz nam je ostalo samo toliko da možemo klanjati kindiju namazu. Kaže, u tom slučaju kaže onda nije obaveza da, da se da se klanja po redosli da se prvo naklanja ona što su propusili pa onda ovaj pa onda ovaj svakako što je njegovo namasko vrijeme nego se klanja prvo ovaj u, u čim smo namaskom vremena što? zato što je to njegovo vrijeme one fart i one preči da se klanja nego ovo što je, je propušten i ovo što procidno svaka koga naklanja po njino vrijeme iz tog raznač većina učenjaka je na stavu počinuo je neka ina stavu znači da da tu na, znači ne, ne, da nije obaveza da nije obaveza da se naklanja po, po redosledu a dok se tu ima mal, malike odnosno malekijski mezep zvao pa kaže jel kaže uklanja treba klanjati, treba klanjati po redu pa Makar mu iz Maka klanja Gindu van njegov na masku grem na nose su primeri Gindije može neki drugi namask. Hvala za najbolje bliži ovo na čemu je džumlu ovaj prvi stav. Drugi razlog kada se ne treba na klanjati, je pa da to je ako će osobu proći džemati. A to se čisto desilo. Da dođe osoba da klanja u džematu neki namaz, pa se prije, neko što počne klanjati farz namaz u džematu, sjeti da neki namaz prije toga nije klanjala. U tom slučaju, znači, skupina učenjaka kaže ko mama nama Ahmeda i šejh da u da u tom slučaju znači ne treba da naklanja nakl, po redu sledu prusni vremen zato što nema vremena da ne. sad će znači se uči se i kamet za postojeći namaz koji ti prisustv da ga klanjaš u džemaata ti si sjetio da namaz pritoga toga isklanja pa kaže onda klanjaš taj namaz na koji si prispio pa nakon njega klanjaš naklaneaš onaj namaz koji si propustio Drugo mišljenje unutar ovog, Allah zna, ono je bliže, uh, a to je da nema smetnje, da tada zanijetiš, klanjajući farz namaza tim namom, a on klanja recimo, on klanja i kindiju, da, a ti ispropstio podni namaz, da, da tada zanijetiš, da zanijetiš da klanjaš podni namaz, i klanjaš za njim podni namaz, pa kad završiš podni namaz, onda nakon toga klanjaš i kindiju poslije uh, posli kada se preda salam. Jedno i drugo mišljenje ima učenjaka, ovo je izraženo na tom stavu, doći nam to poslije mesela, da je dozvoljeno da uh, Moktedija koji klanja za imamo, da se njegov nijet namaza razkuje od nijeta imama. Imam jedno klanje, jedan namaz, za ti klanjaš za njih drugi namaz. Drugi, uh, znači ima nijet za drugi namaz. Znači ima tu uh, lagano razilaženje, međutim ima argument i dokazu kojima, uh, koji ukazuju da je dozvoljeno Na nema smjetnje da, da imam i muktedija imaju različite šta klanjaju, različite namaze klanjaju. Znači čak šta klanjaju, znači ovaj klanja farz, ovaj na filu je obrnuto, ovaj na filu ovaj farz, ovaj je zanijetio povodnje, ovaj je zanijetio kindiju i obrnuto. I čak ovaj za je zanijetio akšam, ovaj je zanijetio jaciju i, i tako da je ti kombinacije. Došli do sad isk po tom pitanju, da je dozvoljno se u tome imam i muktedija razlikuju. Znači, jedno i drugo kao bi postupio ovdje, znači i po jednom i po drugom čovjek bi potrebio bilo bi ispravniča. A, treći razlog, zbog koje spada obaveza naklanjavanja po, po redoslijedu namaza, a to je, navode, je pa, a, kada čovjek prispi odnosno dođe na džumu namaz. I a, već se a, a, podigli, naklanjaju džumu namazi i čovjek se sjeti da, da treba, ako pretosno ima takvi slučaje, jel? ako se mogu desiti u praksi, ovaj e, sjeti se pred samo planja ne namaza da je on propustio prije toga namaz neki. E, u tom slučaju inače kašgel ne treba da planja poredo se nego planja džumu namaz pa posle džumina namaza naklanja ono što je propustio. I četvrti pjev slučajevi navodi navodi učenjace a to je ako iz zaborava klanja postojeći namaz a trebao naklanjat prije toga neki ili iz džehla neznanja. <kuh> je z džehla neznanja da treba naklanjati po red do slijedu. Odnosno, namazujem koje je prije, prije toga zaboravio. I za džehli, i za zaborav, i za džehli, učenjaci navodi određene da ne navodimo ovdje, nijedam cilj, idim u detalje. Lik sela. Sada dolazim sela i time ćemo završiti, znači, doćemo ovaj, do, do, do, do zadania i Pitanje ovo, znači, kad se već na namazujem. Je li obave naklanjati onako kako namaz uh, uh, se klanja onaj koji smo propustili u njegovom vremenu ili ga klanjamo u onom vremenu u kojim smo priskrili? Primjer toga, čovjek je propustio ovaj, povodni namaz a sjetio se za vrime jacije. Je sad treba kad klanja za vrime jacije ili obrnuto propustio jaciju namaz a su sutradal na povodne se sjetio da je propustio jaciju namaz. Kad sad recimo naklanjava jaciju namaz Jel je treba naklanjavati jaciju namaz ona, onako kako se klanja namaz da na glas uči, je se jacija uči na glas na vidnošnji na, namazi, ili da, uči kao što, ili da uči u onom vremenu kako se klanja u povodnje namazu. I obrnu to znači, Dali da li, da li je sporno da on podne ako naklanjava u vrijeme jacijskog namaza, dali je sporno da uči na glas, jer se u ono našim namazima uči na glas. Znači, da li, je, da li treba učiti u sebi ili naglas onaj namaz je ih naklanjava. To je, to je jedna vrsta razredaženja. A druga je, uh, ako je bio musafir, propustio jedan namaz, pa, pa više je prestao biti musafir. I sa treba naklanjati taj namaz. Da li ga treba naklanjati dva rekata kao, uh, kao u onom stanju ka je bio musafir, ili, ili ga naklanjava četiri rekata. I obrnuto, propustio je namaz dok nije bio musafir, pa je odšao na putovanje sjetio i sjetio je da propustio namaz. Dalga na putovanja treba naklanja četiri kata ili dva ili dva rekata po što ustajemo sa filuka. Oko toga ima i podba poznata stava učenjaka, prvi stav je taj da treba naklanjavanje pit, kaži, kaže fi sifati znači u obliku namaza u obliku namaza koji propušta Naci ne ono u kojim ga naklanjaš, nego oblik ono koji je propušten. Naci u vrijeme kada je propšteno navalor. Naci da bude naklanjavanje kaže isto poput poput toga kao da ga obalja u nebu vremenu. I to dokazuju s onim hadisom koji smo pomenuli malo prije. Spominali smo da go Said al-Hudrija u kojem je došlo, kaže kad je poslanik sa selenka kako propstili znači Uh, ubici na Hendeku, znači popstili su i podni, uh, i kindiju, i akšam i, uh, i su sve. I podni, i, i kindiju, i akšam, sve su spojili jednom vremenu. Pa poslije toga i aciju klanjao. Sve u jednom uh, jedno vremenu su klanjao sve četiri namaza. Pa tu se navodi, znači, da je klanjao kaže, fe apamed dohrot, pa je klanjao kaže, podni namaz, uh, kaže, uh, ahsene salata kaže, na najljepši način ga je klanjao, kema kane usallihafiva, kao što ga klanja u njegovo vrijeme. Klanjao ga što klanjao, kažu ono, to ukazuje da se klanja onako, sam klanjao njegovom vreme. Sa tim hadisom oni to dokazuju. A to u stvari znači, ako je podne se klanja, ne se na glas, kada ga naklanjavaš u akšan ili akcijsko vremenu, na glas kada ga naklanjavaš povodne. Obrnuto. Znači, ako naklanjavaš akšan ili akciju, po danu, učiš na glas. Znači, na priliko naklanjava Akša mevijacije. Jer su oni učenja na glavu u njihovo vrijeme. Po ovom stavu učenjaka. Na ovom stavu su Hanefije i Malikije. I evo, sve u Lidnom Drugi stav učenjaka, a, a, a to su, u stvari, a, to je stav Hanbelijskog Mezeba i a, unutar Šafijskog drugih stavu, a to je da je Ibret u vaktu u kojem se naklanjava, a ne u kojem je propušten. Nacij ibrati u vaktu koji se panjava i klanja se u oblik onog vakta koji se klanja u smislu učenja naglasilo se o tome govorimo. Euh, međutim ovo e, znači ovo se, ovo, ovo govorimo, ova dva stava po pitanju naglasilo se učenja. A što se tiče ako klanja kaže ako zaboravi planjat namaz kada nije mu saafe pa se sjeti u ustajanju putovanja kaže treba da klanja u komo gliko potpuno kaže treba ga klanjati kada ga naklanjava onih putnik naklanjava ga znači, po, kao potpun namaz bez skačivanja znači. i to se naravno slaže jel slaže sa prvim stanovči nekaoj prijetom to je samo ređe a, a kaže ako a kaže ako zaboravi namaz u toku putovanja pa, pa ga se sjeti dok, kad je kad više nije mu saafir Kaže, tada ga treba klanjati, po jednostavu učenjaka, treba ga klanjati potpun, uh, u potpunjeno namaz, a po drugom kaže, treba ga klanjati skračeno jer ga je skračeno i propustio. Uh, šta je ispravnije ovdje po ovo pitanje, ja zna, najbolje, znači, uh, ako se držali u Hadisa, koji se tome, da se vide, je hudrija, ispravnije, znači, da je Ibret uh, u onom vaktu, u onom vremenu kada je namaz propušten, da, da se prilagodi namaz tome u su iskračivanja i upotpunjavanja i u smislu učenja naglasiju sebe. Uzov čec spomenuto također da je da je propisano prilikom naklanjavanja da se prouči i ezan i i kamet i da se klanja u džematu ako je skupina a skupina nije prosta. Kao što došla hadis koji su spomenuli uh, u slučaju kada je poslanik sallallahu alajhi sa skupinom ska pa prociona. znači kada je naredio da uču ezan učili su i kamet i klanjali su u džematu znači Svetrove znači ovdek kad kažu treba tako obaviti znači sad odimamo rozila gdalije da li, je, da li je to kažu propisano da li je to važi ili mu steha? pa jedni kažu to je važno kažu da je to muste u svakom slučaju treba ako su mogućnost taku đumhur učenjaka na tome da je propisano pa su između se različe dali je ovaj da li je to važi ili muste